Був обгорнутий навколо решти всього і перетягнений гумовою стрічкою. Ви отримуєте їх із запізненням на день, ну, як і всі. А у святкову пору часопис приходив часом і на два дні пізніше, а іноді й на три. Я міг про це не згадувати. Містер Геріган сам постійно бурчав про це у листопаді і в грудні. «Це сьогоднішнє?» запитав він, дивлячись на екран. Тоді глянув на дату вгорі сторінки. «Так і є!» «А як же?» – сказав я. «Свіжі новини замість запрілих, так?» «Тут пишеться, що є мапа відділень, які будуть закриті. Можеш показати мені, як їх побачити?» Він говорив з відвертою жадівністю. Я дещо злякався. Він нагадав... Скруджа і Марлі, а я почувався немов Міккі Маус у фантазії, коли той використав закляття, якого не розумів, аби пробудити мітли. «Ви можете самі це зробити. Просто проведіть ось так пальцем по екрану». Я показав йому. Спершу він провів надто різко, і його занесло хто зна куди. Але потім він призвичаєвся. «І набагато швидше за мого тата». Знайшов потрібну сторінку. «Ти бач!» – здивувався він. «Шістсот крамниць! Бачиш? Я ж тобі казав про тендітність оцих!» Він замовк, дивлячись на крихітну мапу. «Південь! Більшу частину закриють на півдні!» «Південь – це показник Крейгу. Це майже завжди...» «Думаю, мені варто подзвонити у Нью-Йорк. Ринок скоро закривається. Він почав підводитися. Його звичайний телефон був на іншому боці кімнати. «Можна подзвонити з цього», – сказав я. «Він здебільшого саме для цього і призначений». Ну, принаймні, так було і задумувалось тоді. Я торкнувся іконки з телефоном і викликав клавіатуру. «Просто наберіть потрібний номер. Торкайтеся кнопок пальцем». Він дивився на мене, і блакитні очі блискали з-під кудлатих брів. «З цього можна дзвонити з наших закапелків?» «Ага», – сказав я. Зв'язок шикарний, завдяки новій вежі. У вас чотири палички». «Палички?» «Не зважайте, дзвоніть. Я залишу вас, аби ви могли повалакати, а тоді просто помахайте мені з вікна, коли...» «Немає потреби! Це ненадовго, і приватність мені не потрібна!» Він обережно торкався цифр, ніби боявся спричинити вибух. А тоді так само обережно підніс айфон до вуха, поглядом шукаючи мого підтвердження. Я підбадьорливо кивнув. Він послухав, поговорив з кимось, спершу надто голосно, а тоді, трохи почекавши, і ще з кимось іншим. Тому я був особисто присутнім, коли містер геріган розпродав усі свої акції кавової корови при транзакції, що дорівнювала, хто нас скільком тисячам доларів. Договоривши, він розібрався, як повернутися на домашній екран. Звідти знову відкрив сафарі. «І Форбс тут є!» Я перевірив. Не було. Але якщо ви шукаєте статтю з Форбс, про яку вже знаєте, то її, напевно, можна знайти, бо хтось її вже запостив. Запостив? Так. І якщо вам потрібна про будь-що інформація, Сафарі вміє її шукати. Треба просто загуглити, дивіться. Я підійшов до його крісла і забив у пошуковий рядок кавова корова. Телефон подумав, а тоді видав цілий список знайдених збігів, а серед них і ту статтю з Wall Street Journal, через яку він дзвонив своєму брокеру. "Ти дивись", зачудовано сказав він. "Це інтернет". "Ну так", сказав я, думаючи: "Ще пак. Всесвітня мережа". "Ага". Котра існує вже скільки? Ви маєте знати це, подумав я. Ви – великий бізнесмен. Ви повинні знати таке навіть на пенсії. Тому що й досі цікавитеся. Ну, не знаю точно, скільки вона існує, але люди сидять у ній постійно. Мій тато, вчителі, поліція. Та гить усі. Більш підкреслено я сказав. І ваші компанії теж. Містери Герріген. Ох, але вони вже не мої. Я таки трохи знаю Крейгу. Так само, як трохи знаю про різні телепередачі, хоч і не дивлюся телевізор. У мене є схильність пропускати в газетах і журналах статті про технології, просто тому, що мені не цікаво. От якби ж ти хотів поговорити про боулінг? чи про мережі розповсюдження кінофільмів, то була б інша річ. Тут я тримаю руку на пульсі, так ви мовите. Так, але хіба ж ви не бачите? Ці компанії використовують технології, і якщо ви їх не розумітимете, я не знав, як закінчити, принаймні, щоб не вийти поза межі ввічливості. Проте він... Здається, знав сам, то буду відсталим. Ти це хотів сказати? Ну, мабуть, це не важливо, сказав я, виправдовуючись. Врешті-решт, ви ж на пенсії. Але я не хочу, аби мене мали за дурня, сказав він, і то доволі палко. Ти думаєш, Чік. Раферті здивувався, коли я подзвонив і сказав йому продавати кавову корову. Аж ніяк, тому що у нього безперечно вже кілька інших великих клієнтів подзвонили і сказали те ж саме. Дехто з них точно мав інсайдерську інформацію, а іншим просто трапилося жити у Нью-Йорку чи Нью-Джерсі, де вони отримують журнал того самого дня, коли він виходить. На відміну від мене. «Тому що я засів у цьому Божому краї!» Я знову задумався, чому він приїхав сюди. Місцевих родичів він точно не мав, проте мить з'ясувати це мені видалося не вельми слушною. «Можливо, я був зарозумілий!» Він поміркував над цим, а тоді аж сам собі посміхнувся. Я ніби побачив, як сонце пробивається крізь щільний хмарний покрив якогось холодного дня. Ха, ха Я таки дійсно був зарозумілий. Він підняв айфон. І я таки візьму його. Першим, що мені хотілося сказати, було «дякую». Але це прозвучало би дивно, тому, тому я просто сказав. «Добре, я радий!» Він глянув на годинник на стіні, а тоді на мій подив. Перевірив час ще й на айфоні. «Чого б нам не почитати сьогодні один розділ, коли ми вже витратили стільки часу на розмову?» «Згода», – сказав я, – «хоча радо лишився би надовше і прочитав би два або й три розділи». Ми підбиралися до закінчення восьминога одного дядька на ім'я Френк Норріс, і мені не терпілося дізнатися, як там все розкрутиться. То був старомодний роман, але все одно повний захопливих штукенцій. Коли скорочений сеанс добіг кінця, я полив хатні квіти містера Геррігена. Це завжди було моєю останньою роботою дня, яку я виконував всього за кілька хвилин. Підливаючи воду, я бачив, як він грається з телефоном, вмикаючи і вимикаючи його. «Коли я вже збираюся користуватися цією штуковиною, то було би добре, якби ти показав мені, як це робиться», – сказав він. «Для початку». Як зробити так, щоб воно не здохло? Я ж бачу, що рівень заряду вже падає. У більшій частині ви розберетеся і самі, сказав я. Все доволі легко, а для заряджання в коробці лежить дріт. Просто вімкніть його в розетку. Я можу показати кілька інших штук, якщо ви не сьогодні, сказав він. Може, завтра. Добре. Але ще одне питання. Чому я зміг прочитати статтю про кавову корову і подивитися карту відділень, які пропонують закрити? Першою відповіддю, що спала мені на думку, була відповідь Едмонда Гіларі про те, чому він лізе на Еверест, про що ми читали у школі. Тому що він існує. Але ж ця відповідь могла здатися йому... Вельми нахабною і, певною мірою, такою і була. «Я не розумію», – сказав я. «Справді? Такий тямучий хлопець, як ти? Думай, Крейгу, думай. Я щойно, безплатно прочитав те, за що люди платять добрі гроші. Навіть за цінами підписки «Джорнал», що значно дешевше, ніж купувати його у кіоску, я плачу десь дев'яносто центів за номер. А зо цим... Він підняв телефон так, як тисячі дітлахів підніматимуть свої на рок-концертах за багато-багато років. А зо цим... Тепер ти розумієш? Коли він так все описав, я зрозумів, але не знав, щоб відповісти. Все звучало... Звучить по-дурному, га? Спитав він, щитавши або ж то моє обличчя, або думки. Звучить дуже по-дурному роздавати корисну інформацію просто так. Це суперечить усьому, що я розумію про успішне ведення справ. А може... може що? Поділися роздумами, без сарказму. Ти явно знаєш більше за мене, тож... Розкажи, що думаєш. Я подумав про ярмарок у Фрайбурзі, куди ми з татом їздили раз чи двічі кожного жовтня. Зазвичай ми брали з собою мою подругу Марджі, що жила на нашій вулиці. Ми з Марджі каталися на атракціонах, а тоді всі втрьох їли смажені тістовички і солодкі сосиски. Після чого тато тягнув нас дивитися на нові трактори. Аби дістатися до сараїв з технікою, треба було пройти повз велетенський намет із бінго. Я розказав містеру Герігану, що перед тим наметом хлопець із мікрофоном завжди розповідав народу, що перша гра безкоштовна. Він зважив це. Приманка? Думаю, це якоюсь мірою логічно. Каже, що можна прочитати одну статтю, чи, може, дві або три, а тоді воно... Що? Не пускатиме тебе? Казатиме, що коли хочеш гратися далі, то треба заплатити? Ні, визнав я. Мабуть, тут не так, як у наметі Бінго. Тому що можна дивитися, скільки хочеться, ну, принаймні, наскільки я знаю. Але ж це шаленство. Роздавати безкоштовні зразки це одне, але роздавати всю крамницю? Ха! Він перхнув. І там же навіть не було жодної реклами, ти помітив? А реклами це величезний шмат прибутку всіх газет і журналів, величезний. Він узяв телефон, і подивився на своє відзеркалення у тепер згаслому екрані. Тоді відклав його і глянув на мене з дивною і кислою посмішкою. Можливо, ми зараз побачили страшенну помилку Крейгу, якої припустилися люди, що знаються на практичних аспектах такої штуки і можливих наслідках не краще за мене. «Можливо, наближається економічний землетрус. Може бути, що він вже стався. Землетрус, що змінить те, як ми отримуємо інформацію, коли, звідки, а отже і те, як ми дивимося на світ». Він помовчав і додав. «І як з ним взаємодіємо?» «Я не встигаю задумкою», – зізнався я. «Хм, подивися на все з такого боку. Якщо в тебе заведеться цуценя, ти навчиш його робити свої справи на вулиці, так?» «Так. А якби в тебе було непривчене до цього цуценя, ти ж не давав би йому ласощі за те, що воно нагидало у вітальні. «Ну, звісно, ні», – сказав я. Він кивнув. «Бо так би ти привчав його до поведінки прямо протилежної бажані. А коли мова про комерцію Крейгу, більшість людей схожа на таких цуценят, яких треба привчати до правильних манер». «Така концепція не подобалася мені тоді і не подобається зараз». Багато говорить про те, як містер Герріген нажив свій статок. Проте я змовчав. Я побачив його по-новому. Він був наче старий дослідник у новій експедиції, і його розповіді заворожували. І я не думаю, що він по-справжньому намагався мене чомусь навчити. Він вчився сам і, як на людину на дев'ятому десятку, Вчився швидко. Безкоштовні зразки – це добре. Але коли видаєш людям надто багато безкоштовного, нехай то буде одяг чи інформація, надалі вони вже чекатимуть саме цього. Як цуценята, що гидять на підлогу, а тоді дивляться тобі в очі і думають, це ти привчив мене до цього. Якби я був на місці... Wall Street Journal чи Times, чи навіть, клято, Reader's Digest. Мене б ця штукенція злякала. Він знову підібрав iPhone. Здавалося, він не може від нього відірватися. Тут неначе прорвало магістраль водогону, тільки з неї б'є не вода, а інформація. Я думав, йдеться про простий телефон, а тепер. Тепер я розумію, або ж починаю розуміти. Він похитав головою, так ніби у ній щось прояснилося. Крейгу, а що як хтось із захищеною інформацією про нові ліки вирішить викласти ось так результати досліджень, де їх зможе прочитати весь світ? Це ж буде коштувати... Джойну або Юніхему мільярдів доларів, або, скажімо, якийсь незадоволений персонаж вирішить видати державні таємниці. А хіба їх не арештують? Можливо. Мабуть. Але знаєш, як кажуть, зубну пасту до тюбика вже не повернеш. Ой-ой-ой. Ну, не зважай. Біжи краще додому, бо спізнишся на вечерю. «Уже йду. І ще раз дякую за подарунок. Мабуть, я не сильно ним користуватимусь, але збираюся добре про нього подумати. Тобто настільки добре, наскільки зможу. Мої миски вже не такі меткі, як колись. Мені здається, вони досі доволі меткі. Я це сказав не тому, що намагався підлеститися». А й справді, чому поруч із новинами і відео на Ютюбі не було реклами? Людям же довелось би на неї дивитися, хіба ні? Крім того, мій тато завжди каже, що головне — це добрий намір. Цей афоризм частіше звучить, ніж до нього прислухаються, — сказав він. А коли побачив, мій спантеличений вираз додав, «Не зважай! Побачимося завтра, Крейго. Дорогою додому з пагорба я копав ногою кубки останнього у тому році снігу і думав над його словами про те, що інтернет – це не наче труба водогону, з якої замість води порскає інформація. Це було справедливо і про татів ноутбук, а також про комп'ютери у школі і про їх побратимів по всій країні, та й по правді по всьому світу. Хоча iPhone ще був таким новим для містера Герігана, що він ледь-ледь розібрався, як його увімкнути, проте старий вже розумів потребу залатати прорив у трубі, якщо діловий світ, принаймні як він його розумів, хотів і далі працювати так, як завжди. Невпевнений, проте думаю, він передбачив пейволи за рік чи два до самої появи такого терміна. Я тоді точно про них не знав. Не більш ніж про те, як обійти зашиті обмеження, що пізніше стане відомим під назвою «джейлбрейк». Потім пейволи з'явились, але на той час люди і справді звикли Отримувати все задарма і з огидою дивилися на пропозицію починати платити. Люди, котрі впиралися у Paywall New York Times, просто йшли на сайти CNN або Guffington Post, зазвичай ще й пахкаючи парою від образи. Хоч ті й поступалися явно якістю журналістики, звісно, якщо ви насправді не хотіли дізнатися – про тренд вуличної моди, відомий під назвою «Сайтбук». Містер Герріген стосовно цього був абсолютно правий. Повечерявши того дня, помивши та поскладавши тарілки, тато розкрив на столі ноутбук. «Я знайшов дещо нове», – сказав він. «Сайт називається Preview.com, і там можна подивитися анонси різних фільмів». «Справді?» «Ну тоді гайда дивитися, татусю!» І наступні півгодини ми дивилися трейлери фільмів, за котрими раніше треба було йти на якийсь сеанс до кінотеатру. Якби містер Геріган знав, то повиривав би на собі волосся, скільки там в нього його іще лишалося. «Ідучи додому від містера Герігана у березні 2008 року, я був впевнений, що він точно помилявся принаймні щодо одного. Мабуть, я не сильно ним користуватимуся. Так, – сказав він, – проте я помітив той вираз на його обличчі, коли він дивився на карту кавових корів, які мали закрити, і я помітив, як легко він скористався тим таки телефоном, аби подзвонити комусь у Нью-Йорк, як я дізнався пізніше, своєму юристу і управителю, а зовсім не брокеру. Я мав рацію. Містер Геріган добряче користувався тим телефоном. Він був не наче стара діва, котра наважилася скуштувати бренді після 60 років і стала тихою алкоголічкою за якихось два тижні. Дуже скоро айфон завжди лежав на столику біля його улюбленого крісла, коли я приходив по обіді. Бог знає, скільком людям він дзвонив, але мене точно набирав чи не щовечора, коли хотів спитати те чи се про властивості свого нового надбання. Одного разу він сказав, що телефон схожий на старомодний письмовий стіл, повний маленьких шухлядок і гніздечок які часто можна не помітити. Він знайшов більшість шухлядок і гніздечок сам, спираючись на численні джерела в інтернеті. Але на початку я таки йому допомагав. Можна сказати, сприяв його освіті. Коли він сказав, що його дратує метушлива ксилофонна мелодія, котра вмикалася щоразу, як хтось йому дзвонив, я замінив її на уривок із пісні «Теммі Вайнет, тримайся свого чоловіка!» Містер Герріген був у захваті. Я б показав, як перевести телефон у тихий режим, аби той не турбував його під час денної дрімоти. І як поставити будильник, і як записати повідомлення на випадок, якщо йому не буде хотітися відповідати. Його автовідповідач був зірцем стислості. Я зараз не беру слухавку, передзвоню пізніше, якщо це видасться мені доречним. Він почав висмикувати дріт стаціонарного телефону, коли лягав поспати вдень, і я чим далі частіше помічав, що він не вмикає його назад. Він присилав мені текстові повідомлення, котрі десять років тому називалися «в лапках миттєвими». Він фотографував гриби у полі позаду будинку і пересилав електронною поштою, аби ідентифікувати. Робив якісь помітки в записнику і знаходив відео виступів улюблених виконавців кантри. «Я вранці перевів цілу годину чудового літнього світлового дня, дивлячись виступ Джорджа Джонса», – сказав він мені пізніше того року із сумішю сорому і якоїсь чудернацької гордості. Я запитав, чому він не візьме і не купить собі ноутбук, він би тоді міг зробити все, чого навчився на телефоні, на значно більшому екрані, і побачив би Портера Вегонера у всій його ювелірній красі. Проте містер Герріган лишень похитав головою і засміявся. Хе-хе-хе! Згинь, сатано! Ти наче навчив мене курити марихуану і насолоджуватися нею, а тепер кажеш, якщо сподобалася травичка, то героїн тобі точно зайде. Ні, не думаю, Крейгу. Мені досить цього. І він приязно поплескав по телефону, наче то була якась маленька заснула тваринка, наприклад, цуценя, котре врешті привчилося робити свої справи на дворі. Восени 2008 року ми читали «Загнаних коней стріляють чи не так?» І одного дня містер Герріген оголосив ранній фініш, сказавши, що всі ті танцювальні марафони вельми виснажливі. Ми пішли на кухню, де місіс Гроген залишила тарілку вівсяного печива. Містер Герріген дуже повільно ступав, спираючись на палиці. Я йшов позаду, сподіваючись, що встигну його підхопити, якщо він раптом падатиме. Він присів, крекнувши і скривившись, та взяв одне печиво. — Га, золото, а не една, — сказав він. — Люблю їх. Вони завжди наводять у моїх кишках лад. Належ нам по склянці молока, га, Крейгу?» Я заходився наливати і знову згадав про питання, яке постійно забував поставити. Містер Герріген, а чому ви переїхали сюди? Ви ж могли би жити будь-де!» Він узяв молоко і підняв його, ніби тостуючи. Як завжди. Я теж повторив цей жест. Як завжди. Ха. А де б ти жив, Крейгу, а? Якби, скажімо, міг би жити будь-де. Ну, не знаю. Може, в Лос-Анджелесі, де знімають кіно. Мабуть, зачепився б за роботу вантажника обладнання, а тоді просунувся б вище. А тоді я розповів йому велику таємницю. Може... Я міг би писати сценарії. Я подумав, чи не засміється він. Але ні. Ну, хто ж же мусить їх писати, то чом би й не ти? Скажи, і ти ніколи не сумував би за домом, не хотів би побачитися з батьком чи покласти квіти на материну могилу? О, я б повертався! сказав я. Але питання і згадка про матір мене спантеличили. «Я хотів почати з нового, чистого аркуша», сказав містер Герріген. «Як той, хто прожив усеньке життя у місті, я виріс у Бруклені ще до того, як він став, не знаю, такою собі хатньою рослиною». «На останні свої роки...» Хотів вибратися у сільську місцевість, але не в туристичну, як ото Кемдан чи Кастін, або Баргарбор, як хотів місця, де дороги і досі ґрунтові. Ну, сказав я, тоді ви точно вгадали. Він засміявся і взяв ще печиво. Знаєш, я подумував про обидві Дакоти і Небраску, але врешті вирішив, що то було б занадто. Я доручив помічникові принести мені фотографії багатьох містечок у Мені, Нью-Гемпширі, Вермонті, але зупинився на цьому. Через пагорб. Звідси видно на всі боки, але ці картини не виняткові. Виняткове може приманити туристів, а мені цього якраз би не хотілося. Мені тут подобається. Подобається спокій, подобаються сусіди, подобаєшся ти, Крейгу. Мене це ощасливило. Є іще дещо. Я не знаю, скільки ти читав про мій трудовий шлях, але коли таки читав або... Читатимеш у майбутньому, то побачиш. Багато хто вважає, що я не добирав засобів, коли пнувся вгору тим, що заздрісні інтелектуально нетямущі люди називають драбиною успіху. Така думка не абсолютно хибна. Я вільно визнаю, що нажив ворогів. Бізнес він як футбол Крейгу. Якщо для того, аби занести м'яч за лінію, треба когось збити з ніг, то саме так і роби. Інакше навіщо ти взагалі вдягав форму і виходив на бісове поле? Але коли гру завершено, як оце мою, хоч я й тримаю руку на пульсі, проте ти знімаєш форму і йдеш додому. Тепер... Мій дім тут. Це непримітний куточок Америки із єдиною крамничкою і школу, котру, я відчуваю, скоро закриють. До мене вже не заскакують випити по одній. Мені не треба ходити на ділові обіди з людьми, котрим завжди, завжди від мене щось треба. Мене не запрошують посидіти на зборах наглядової ради, не треба ходити на благодійні заходи, від яких мені нудно до сказу, і не треба вставати о п'ятій ранку під звуки сміттєвозів, що вивантажуються з баків 81-ї вулиці. Мене і поховають тут, на в'язовому кладовищі, поміж ветеранами громадянської війни, і мені... Не доведеться козиряти своїм становищем чи давати хабара якомусь наглядачу за могилами заради гарного місця. Так тобі стало зрозуміліше. Чому я тут? І так, і ні. Він був для мене таємницею до самого кінця, та й пізніше. Але, мабуть, воно так завжди. Я думаю, що ми здебільшого живемо самі, чи з власного вибору, як він, чи просто тому, що так у світі заведено. І тому я сказав, ну, начебто. Принаймні, ви не поїхали до Північної Дакоти, і я з цього радий. Він посміхнувся. Я теж. Візьми собі печиво на дорогу, хлопче, і переказуй вітання батькові. Дедалі менша податкова база не могла і надалі підтримувати нашу маленьку на шість класних кімнат школу в Гарлоу. Тож вона і справді закрилася в червні 2009 року. І переді мною постала перспектива ходити до школи у восьмий клас на іншому боці річки Андроскогін у Гейтс-Фоллс разом з 70 однолітками замість дванадцятьох. Я вперше поцілував дівчину, не Марджі, а її найкращу подругу Регіну. А ще того літа помер містер Герріген. Його знайшов я. Я знав, що йому дедалі важче пересуватись, і знав, що він частіше задихується, а іноді... Тягне кисень із балона, котрий тепер тримав біля свого улюбленого крісла. Але окрім цих особливостей, які я просто сприйняв за належні, жодних застережень не було. Попередній день минув звичайнісінько. Я прочитав пару розділів із Мактіга, е, спитав, чи можемо ми прочитати ще якусь книгу Френка Норріса та Містер Герріген, не заперечив. Потім я полив квіти а містер Герріген тим часом передивлявся електронну пошту. Тоді він підвів погляд на мене і сказав, «Люди потрохи добирають». «Що добирають?» Він підняв телефон. «Добирають, що це таке? Що він насправді значить? Що він може зробити?» Архімед колись сказав, Дайте мені досить довгий важіль, і я переверну весь світ. Ось це і є той важіль. «Е, круто», – сказав я. Я щойно видалив три реклами різних продуктів і майже десяток листів з політичною агітацією. Не маю сумніву, що моя електронна адреса гуляє скрізь, а також, що журнали – Продають адреси своїх підписників. «Ну, добре, що вони не знають, хто ви», – сказав я. Псевдонім містера Герріга в електронній пошті. Йому дуже подобалося мати псевдонім. Був Король-Пірат-1. Якщо хтось стежить за історією моїх пошуків, то їм і не треба знати. Вони і так зможуть дізнатися про мої інтереси, і під'їхати до мене на відповідній козі. Моє ім'я їм нічого не дає, а ось мої інтереси дають. Ну, так, спам набридає, – сказав я, і пішов на кухню злити воду з ліки та поставити її у сінях. Коли я повернувся, містер Герріган притискав кисневу маску до рота і носа і глибоко дихав. «Це ви взяли у свого лікаря?» – спитав я. «Він теє, Прописав вам оце?» Містер Герріген опустив маску і сказав. «У мене немає лікаря. Чоловіки за 80 можуть їсти стільки рагу з просоленою яловичиною, скільки їм заманеться. І їм вже не потрібні лікарі, якщо в них немає раку. А от тоді ха, лікар стає в пригоді. Лишень тому, що може виписати знеболювальне. Він подумав про щось інше. «Що ти скажеш про Амазон, Крейгу? Не річку Амазонку, а компанію?» Тато іноді щось купував на Амазоні, але я не дуже про нього думав. Я сказав про це містерові Геррігену, і поцікавився, чому він питає. Він вказав на примірник Мактіга із серії «Сучасна бібліотека». Ось це, що ми читаємо, прийшло з Амазону. Я замовив її з телефону за допомогою кредитки. Ця компанія колись продавала лишень книги. Поправді, вона була трішки більшою за кооператив мама і тато, але... Скоро вона може стати найбільшою і наймогутнішою корпорацією Америки. Їхній логотип із усмішкою стане таким же повсюдним, як емблема Chevrolet чи ОЦО на наших телефонах. Він підняв свій iPhone, показуючи мені надкушене яблуко. Чи набридливий спам, га? Так. Чи стає він тарганом американської торгівлі, що плодиться і скрізь заводиться? Так, тому що спам працює, Крейгу. Він тягне плуг. У не дуже далекому майбутньому спам зможе вирішувати долю виборів. Якби я був молодшим, то взяв би оце нове джерело прибутків за одне місце. Він стис долоню в кулак. Через артрит... Він міг звести пальці лише у слабеньку подобу колишнього кулака, але я зрозумів суть. Я би взяв його так і стиснув би. У містера Герігана зробився такий погляд, який я іноді бачив у нього, і через який радів, що я не в його чорному списку. «Та ви ще хто зна скільки років пробудете з нами?» – сказав я. Блаженно, не відувачи того, що це наша остання розмова. Може так, може ні. Але я знову скажу тобі, який я радий, що ти переконав мене залишити його собі. Він дав мені про що подумати. А коли я ночами не можу заснути, він стає мені хорошим товаришем. Я теж радий. Сказав я, і так воно й було. Ну, добре, треба йти. Побачимося завтра, містер Герріган. І я його таки побачив. А ось він мене... Ні. Як завжди, я увійшов до будинку через сіни і погукав. Містер Герріган! «Я прийшов!» Відповіді не було. Я вирішив, що він певно у ванні. Я дуже сподівався, що він там не впав, тому що того дня у місіс Гроген був вихідний. Увійшовши до вітальні, я побачив, що він сидить у своєму кріслі. Кисневий балон на підлозі, айфон і Мактіх на столику поруч. Я розслабився. Тільки його підборіддя лежало на грудях, і він перехилився якось на один бік, ніби заснув. Коли так, то він вперше зробив це так пізно пополудні. Зазвичай він дрімав годинку після обіду, а на той час, як я приходив, він уже був геть ясноокий і пишнохвостий. Я підступив ближче і побачив, що його очі не повністю заплющені. З-під повік виднілася нижня дуга райдушки, але її блакить уже не була такою різкою, а швидше і млистою, вицвілою. І я відчув страх. А... Містер Герріган? Нічого. Покручені пальці, ледве щеплені на коліні, Одна з палиці досі спиралася на стіну, але друга лежала на підлозі, ніби він був потягнувся по неї і перекинув. Тієї ж миті я зрозумів, що чую мірне шипіння кисневої маски, але не тихе сопіння його дихання, звук, до якого я так звик, що майже не помічав його. А «Містер Герріген, що з вами?» Я підійшов іще на кілька кроків і простягнув руку, аби потрусити його за плече і розбудити, але відразу ж прибрав її. Я до того ніколи не бачив мертвої людини, але подумав, що, мабуть, ось він перший раз. Знову простяг руку до нього і цього разу не сахнувся. Я взяв його за плече страшенно кістляве під сорочкою, і трусонув. «Містер Геріган, прокиньтеся!» Одна рука впала з коліна і повисла між ногами. Він іще сильніше перехнябився на бік. Я побачив поміж губами жовті пеньки зубів, але вважав, що перш ніж когось кликати, мушу точно переконатися, що він не просто знепритомнів. У мене був не дуже чіткий, але яскравий спогад про те, як мати читала мені казку про хлопчика, що завжди кричав вовк. На занімілих ногах пішов я до загальної вбиральні, котру місіс Гроген називала дамською кімнатою. Повернувся із ручним люстерком, що стояло в містера Герігана на полиці. Я підніс його до рота, поверхню не затуманив жоден теплий видих. Тоді я і дізнався, напевне, хоча, згадуючи зараз, я майже певен, що по-справжньому зрозумів ще тоді, коли ота рука впала між колінами. Я був у вітальній з мерцем. А як він простягне руку і вхопить мене? Звісно, він би такого не зробив. Я йому подобався, але я пригадав отой вираз очей, коли він сказав, що коли був би молодшим, то взяв би це нове джерело прибутків за одне місце і стиснув би. Я пригадав, як він зігнув пальці в кулак, аби наочно це продемонструвати. – Ти побачиш, багато хто вважає, що я не добирав засобів. – Так казав він. Мертві не махають руками і не хапають нікого хіба у фільмах жахів. Я це знав. Мертві не мають жорстокості і не мають нічого. Проте я відступив і не зводив з нього очей, поки діставав телефон із кишені і дзвонив батькові. Тато сказав, що я, мабуть, не помилився, але він про всяк випадок викличе швидку. «Чи знаю я, хто лікар містера Геррігана?» Я сказав, що лікаря той не мав, а одного погляду на його зуби було достатньо, аби переконатися, що він не мав і дантиста. Я сказав, що дочекаюся швидкої, і... і так і зробив. Але на дворі. Перш ніж піти, я подумав про руку, що звисала між ногами, і про те, чи не повернути її на коліна. І майже зробив це, але кінець кінцем не зміг змусити себе торкнутися до нього. Він був холодний. Натомість я взяв його айфон. То не була крадіжка. Думаю, то був смуток, бо мене... Почало накривати відчуття втрати, і я хотів мати щось від нього, щось значуще. Думаю, то був найбільший похорон, що проходив у нашій церкві, і найдовший кортедж, який приїхав до цвинтаря утворений здебільшого орендованими машинами. Звісно, місцеві теж прийшли. Серед них Піт Боствік, садівник і Ронні Сімц, котрий виконав більшість робіт у будинку і котрий, я впевнений, розжився на цьому. А також місіс Гроген, що підтримувала у домі порядок. Та й інші жителі прийшли, тому що його у Гарлоу любили. Але більшість жалібників, якщо вони і справді відчували жаль, а не просто приїхали пересвідчитися, що містер Геріган дійсно помер, то були ділові люди з Нью-Йорка. Родини не було. Геть нікого. Нуль. Зеро. Жодної тобі племінниці чи троюрідного брата. Він жодного разу не був одружений і не мав дітей. Мабуть, одна із тих причин, з яких тато спершу підозріливо ставився до моїх відвідин будинку на пагорбі, а решту пережив. Ось чому його знайшов пацан, що мешкав далі вулицею, і котрому він платив, аби той приходив і читав йому книги». Містер Герріган певно знав, що його остання година мала скоро збігти, тому що лишив на столі у кабінеті списаний від руки аркуш, в котрому детально описав, як саме хотів би, щоб його провели в останню путь. Усе було доволі просто. Похоронне бюро «Хей і Пібоді» отримало фінансовий внесок ще в 2004 році Достатньо, аби про все подбати і отримати дещо зверху. Поминок або годин для публічного прощання не передбачалось. Проте він хотів, щоб його пристойно причепурили за можливості. І хотів, аби церемонія проходила з відкритою труною. Службу мав провести преподобний Муні, а я повинен був прочитати з четвертого розділу послання до Ефесян. «І будьте одне до одного ласкаві та милостиві, і прощайте одне одному, як Бог через Христа простив нам». Я бачив, як кілька ділових типів на цих словах обмінялися поглядами, ніби «до них містер Герріген» Був не надто ласкавим, і прощати не дуже ізбирався. Він вибрав три гімни – «Лишись зі мною», «Старий міцний хрест» і «У саду». Хотів, аби проповідь преподобного Муні тривала не більше десяти хвилин. Преподобний впорався за вісім, випередивши графік, і, як я зрозумів, встановивши особистий рекорд. Загалом, преподобний просто перелічив те, що містер Герріген зробив для Гарлоу. Наприклад, заплатив за реставрацію будинку Асоціації фермерів та ремонт Критого мосту через Роял Рівер. Він також сприяв тому, що коштів на громадський басейн було зібрано набагато більше, ніж планувалося, сказав преподобний. Проте відмовився від здобутого таким чином право дати басейну своє ім'я. Преподобний не сказав чому, але я знав. Містер Геріган казав, що дозволяти називати речі твоїм іменем не тільки абсурдно, але й недостойно і єфемерно. Через 50 років, казав він, або навіть через 20, ти станеш просто іменем на табличці, на яке ніхто не буде звертати уваги. Щойно сповнивши обов'язок чітця письма, я сів у передньому ряду коло тата і подивився на труну, обставлену в головах і в ногах вазами з ліліями. Ніс містера Геррігана стерчав у гору, вітрило корабля. Я наказав собі не дивитися на нього, не думати про те, як це смішно, чи страшно або йти інше заразом, але пригадати, яким він був, прагнув я. Порада хороша, проте очі постійно зверталися туди. Скінчивши коротку промову, преподобний підніс руку і благословив присутніх жалібників. І мовив, ті, хто хотів би сказати останнє слово прощання, Тепер можуть підійти до труни. Зашелестів одяг, забурмотіли голоси, люди вставали. Вірджинія Гетлен почала дуже тихо грати на органі, і я усвідомив. Дивне відчуття, котрого я не міг назвати, але через багато років ідентифікував як сюрреальність. Я усвідомив, що вона грала по пурі з пісень кантрі. Там були крила голуба Ферліна Гаскі. Я співав Діксі Дуайта Йоукема. І, звісно ж, тримайся свого чоловіка. Тож містер Геріган навіть залишив вказівки щодо музики для прощання. І я подумав, от і правильно. Утворилася черга. Місцеві у спортивних піджаках і легких літніх штанях Перемішалися з нью-йоркськими гостями в костюмах і вишуканому взутті. «Як ти, Крейгу?» – пробурмотів тато. «Хочеш в глянути, чи тобі і так добре?» Я хотів більшого, але не міг йому розказати. Як і не міг розповісти йому, як почувався. Тепер я все усвідомив. Це сталося не тоді, коли я читав письмо, бо я стільки всього читав для нього раніше, а коли сидів і дивився, як стерчить до гори його ніс. До мене дійшло, що його труна – це корабель, який понесе його в останню мандрівку, понесе у темряву. Мені хотілося плакати, і я таки поплакав, але пізніше на самоті». Зовсім не хотілося робити це тут, серед незнайомців. «Так, тату, але я... я хочу бути в кінці черги. Хочу бути останнім. Тато! Боже його благослови! Він не запитав мене чому. Він просто стис моє плече і став до черги. Я повернувся до вестибюля, почуваючись трохи незручно у спортивному піджаку, котрий став тіснуватим плечах, бо я нарешті став рости. Коли кінець черги просунувся до середини головного проходу, і я переконався, що до неї вже ніхто не підійде, я став позаду пари чоловіків у костюмах, котрі приглушеними голосами балакали, про що б ви думали? Про акції Амазону. На той час, як я підійшов до труни, музика вже затихла. Катедра стояла порожня. Вірджинія Гетлен, певно, вислизнула на двір перекурити, а преподобний мав бути в ризниці, перевдягатися, причісувати залишки волосся. У вестибюлі було лише кілька людей, що стиха бурмотіли проміж собою, але в самій церкві лишилися тільки я і містер Герріген як бувало безліч разів у його великому будинку на пагорбі, з якого відкривалися хороші, але не унікальні, нетуристичні краєвиди. На ньому був вугільно-сірий костюм. Я його жодного разу не бачив. У похоронному бюро його трішки підрум'янили, аби він мав, як не дивно, здоровий вигляд. От тільки Здорові люди не лежать у труні з заплющеними очима, а промені денного світла не освітлюють. Востаннє їх мертві обличчя, перш ніж їх навічно розмістять під землею. Руки були складені, і я пригадав, як вони лежали, коли я увійшов до його вітальні лиш кілька днів тому. Він скидався на ляльку в натуральну величину, і я не міг стерпіти такого вигляду. Я не мав бажання затримуватись. Мені хотілося свіжого повітря, хотілося бути з батьком, хотілося повернутися додому, проте спершу я мусив дещо зробити. І то просто зараз, тому що преподобний Муні міг повернутися з ризниці будь-якої миті. Я поліс внутрішню кишеню свого спортивного піджака і видобув телефон містера Геррігена. Коли я був з ним востаннє, тобто з живим, а не зі скособоченим у кріслі чи схожим на ляльку в дорогій коробці, він сказав, «Радий з того, що я переконав його залишити собі телефон». Сказав, що той стає йому за доброго товариша, коли не спиться вночі». Телефон був захищений паролем. Я вже казав, що коли щось захоплювало його цікавість, то він дуже швидко вчився. Проте я знав той пароль. «Пірат-один». Я увімкнув телефон увечері напередодні похорону і відкрив нотатки, тому що хотів залишити йому повідомлення. Я подумав, чи не сказати, що люблю його, але це було б невірно. Неправильно. Він мені безперечно подобався, але я також його і трішки остерігався. І не думаю, що він мене любив. Не думаю, що містер Герріген, бодай кого-небудь, любив, окрім хіба що матері, яка виростила його після того, як батько їх покинув. Я таки провів своє дослідження. Врешті-решт Моя записка була такою. Для мене було честю працювати на вас. Дякую за листівки і лотерейні білети. Я сумуватиму. Я підняв вилогу його під жака, намагаючись не торкнутися поверхні бездиханних грудей під хрусткою білою сорочкою, але все ж таки провів по них кісточками пальців і ще й по цей день відчуваю той дотик. Груди були тверді, мов дерево. Я запхнув телефон до внутрішньої кишені, а тоді відступив. То було вельми вчасно, тому що преподобний Муні саме вийшов з бокових дверей, поправляючи краватку. «Прощаєшся, Крейгу?» «Так». «Добре». «Це правильно!» Він обійняв мене за плечі і повів від труни. «Я впевнений, вашим з ним стосункам багато хто позаздрив би. А тепер, чом би тобі не піти до батька на двір? І коли будеш такий ласкавий, скажи містеру Рафену».